Банч Педейра складала тижневий звіт присутності. І уперше за всю кар'єру в інформкомбінаті почувалася вельми непевно. В її відомості троє числились хворими. За офісом знала їхні характеристики краще, ніж їхні матері. Мухтар Мезозоєв – нестабільний, безвольний, Піддається впливом і спокусам, але фантастично креативний. Коли його заносили у якийсь гей-клуб із наркотиками, Мухтар міг танцювати там кілька діб поспіль, підтримуючи енергію психостимуляторами. Потім дія батареї обривалася, він різко западав у безсвідоме провалі з елементами жорсткої депресії, Імовірно, тепер був саме той випадок. Його рідні повідомили, що за кілька днів мухтарчик Мерзоєв повернеться на бойовий пост. Банч Педейра не мала приводу сумніватися в цих обіцянках, таке вже траплялося. Кобра Белтон, то була жінка колосальної прецедентності, і у своїй прецедентності вона топила великі комплекси. Кобра мала синдром несприйняття власного тіла. Виснажувала себе пластичними операціями, борючись із уявними ганджами. Кожна нова операція здавалася їй останнім штрихом у власному портреті, але через певний час синдром буяв з новою силою. Кобра зателефонувала завідувачці офісом сама – і схлипуючи повідомила, що не здужує. Про її хворобу прекрасно знала Банч Педера. Третім хворим у звіті значився Широльд Прунський. І саме він був збудником усіх тривог Банч Педери. Хронічних болячок і психокомплексів у нього не помічали. Надмірний апетит до тютюнових виробів – Таким недоліком не назвеш. Безхитрісний, в усьому очевидний, Прунський був загалом відповідальним служакою і з тих, котрі ніколи не стають зірками, але здатні якісно тягнути лямку. Щось із ним таке коїлось. Він почав трохи сочкувати. Банджпидейра називала це утомою від земного тяжіння. Безпричинний, скороминущий декаданс. У той день, коли він не з'явився на роботі без жодних попереджень, вона зрозуміла, що помилялася стосовно скороминущості декадансу. Телефони Прунського не відповідали, двері квартири кур'єрові ніхто не відчинив. У банч ПДР тремтіли пальці, коли вона виводила навпроти прізвища Прунського позначку. Хворий. Він міг не бути хворим. Він міг не бути взагалі. І усе ж вона порушила статут комбінату, внісши у звіт неперевірені дані, щоб принаймні із його платні не почали вираховувати відсотки. Навіщо їй це було? За офісом взяла папку із звітом, аби занести у приймальню президента компанії Проте сама не щулася, як повернула не у коридор начальства, а на терасу для курців. На терасі було порожньо. Кавовий апарат дренчав, заправлений порошковим продуктом по самому зав'язку. За офісом притулилася лобом до холодного вогнегасника. Вона не любила краєвиду із тієї тераси. Промзона, труби, далекий канал – Мрехтіння розпеченого повітря на видноколі, банч Педейра опустила плечі, згорбилась, гроно її пишних грудей лягло на живіт. У присутності співробітників вона нізащо не дозволила б собі так знехтувати поставою. Втома від земного тяжіння дістала і її. Даблдекер прокинувся у власному джипі під власним домом. І це був єдиний позитивний факт. Ніде поблизу не було ні сюзі, ні папуги.